Sonra Buxar Rəxminullah buyurur, Bəl, mən imtəz arar iqamə. Sakit, sakit. Bəl, mən imtəz arar iqamə. Yəni, kim iqaməni gözləyir? Bəl, burada Rəxminullah Ayşə Rədiyəllənihə Məminənin anasından təvayətdə buyurur ki, Piyyambər sallallahu aleyhi və səlləm elə ki, azan verən qutalır azanın. Və e, bir iki rükət, e, sə iki rükət namaz qılardı xəfif. Dan çox uzatmazdı. Sühn sünnətin Peygəmbər sallallahu çox uzatmazdı. Və sonra sonra e, deməli e, uzanardı e sağ tərəfinə. Belə əlində vardı altına sağ tərəfə uzanardı. Yəni gözləyərdi namazı, iqaməni. Və qənbas alsın, yəni iqaməni belə idi sübhdə. Daxil kürəyə qılardı sübh, xəfif. Və sonra uzanardı. O yəni, uzanardı, nəzər yığardı belə, ayağlandı yuxardı və Və burada axı göstərir ki, bəzən İqaməni gözləmək, salabi həmsinin ə, yerində otdurmaq aydındır, azından sonra bəyinilmir. İqaməni gözləndə çox gedib oraq boş yerlərə gedmək, məsələn, boş vaxtı bir keçinmək. Yaxşıdır, namazı qılasan və biraz gözləyib, o saat fərzi qılasan. Sonra burada Raxımovullah buyurur və beynəkullə əzəniyən Salatum, kimin istədiyi hər iki azan arasında istəyən üçün namaz var bu bundan qavaq baldı keçib